بیاض نمرات واړو ګناونه نه بلکې ان تائی تانی بوکا با ای رحمتون هاونا کزان ساتیدلو یو غناونو نا چې منشی وی دا وینا نو کفیران کوم لربکم استاسنا مین انسان کوم استاسنا سيادت کوم مصیبتونه د دنیا وندخلکم مدخلن کریمه دنباکم د زیات نه بچې د بدعونه بچې د زمونونه بچې ولاته تم نو مافض دوول اللهبي او قزمه کوي داهس غستته چې روالې ورکې الله پهغبانې بعض کوله بعض بعض ستاته په الله چاله در جوورړه ن ورته مخهبهوه ظلم م کوه نقصانې م کوه اغل چچا ورکړه دا انو دا غزاد نه غواړه چې مال امراکی الله لیرجالین نصیبون د پارا د سلو برکینی میمکتس ابو د اسنا شکډی وی والین النساء یو د فز د پارا نصیبون برغی میمکتس ابو د اسنا شکډی نی سړی اله حاصل کړي وې نو باندې تکي گورتمه خذ حاصل کړي وې نو باندې تکي گورتمه بل چا غت راځه تم د الله نه الله من فضله واړ د اللهنا فزن د الله چې اللهفضل داله را کې ان اللله کا نه د کولیشي علیما ی انن اللله د پارشيبانې پویا او چې د ال لا نے غواړ الله ب در کي الله یغضو ان طرکته سوالله و بنی عاد مح د یس اللو یضبو الله نه چې نهواړ س کېږي د بندا نه چ غړ کو س کېږي بنده د چېیوشي یو, یو پیر دا ال لاه کار می د بیا ورتهې پهدریم زل بیانا غسی مړه په مخرا راان۔ د فلزنېداري کې چې زمانه رايي وي چې غواړي هاه اسی زمېداري جوړه کړې دی نو به درته مرته وي خپم شي او الله نه لسم زموږ غواړي قانون او حکم ایفا او او هوته سره دی واړه وکړه ها دا دوستي چې ته زما دوست ته دوستي لازې نو بس اغه سره دوستي بیا وکړه بیا ورته بنیته کیګما او خرانيه ورته خرابو کیا ته چې دی دوسوی له داوه خیر خواشه داوه عزت د خپل عزت په شان وګانا داغه مال د خپل مال په شان داغه بچو ته داغه دمرګ دا نه رسو د خپل بچو غنته وګوره ها او عزتي مګا به دې دې مګا زمون استاد فرمایل علامه محمد سید ظاہری او شیخ القران نور الله مرقده سره روانم په گاډی کې او یو زیته ورلو په لار ردونه یو کور راغی ا ډری ورتا شیخ القران رحمت الله علی او وو چې دین تا غاړه له کودروه او درو یو کور ځان نزدې کې وره دی شیخ رحمت الله علی ورې وډه وو یو وډای وا ها مې سره خزاو راوته وې سوجي شیخ رحمت الله علی ورتا په نوماره چې محمد طاهر ها ماري ډیر مننه سره کوي چې دلته کې نه ځکه کټروه بازم چې په خو مینه نه ها چې انس کما خو نشته ته کنه یا سبن څه کو نه شتا هاوی نه دي ار څه کورې دي هاوی څنګه چې تاسو ستک دي کنه خوشاله یې ها بیا ګاډي ته راوخته شیخ رحمت الله له راغې ګاډي کې ناز دي ډېر وخت ته پوري شي خبرې نه کې څوګو نه وخت دي ځاړي هاوی وی چې ژوند له دا تاسو ها وې له دا کور چې و ها دې کې اوساله او غو صفچه یې او ماټي مسالوک له زما سود ملګری او دې ښیریه زما مسلمان نه لېوا نو ځکه له کله دې ته پوس کوم چې تکلیف ورته شته کنه څه لږی څه پکاره دي کنه چاته دې دوسوي لې چاته دې شي دا غره بچو خیال ساته د خپل بچو غند ورته ګوران ها دان ها چې ملګری دې شو په سفر گیا بتاله به کیابل دې ثانو چې چه رزاله پکړي دا یا زاله سو ان دوانه ستو دیوال ته مخکره مې ګرته دی شاکره چې مې نه وینې نه نه نه چې ملګری ورته ویلي هغه سره ته سي نیو ور اورا ما مخفکی کوم ما سره دا دشته دا سپه سي وی ته دا به نیمې کو او چې دا تاسو خلالیش نور به یاخد انتظام کی مخفکی کر ما تا سر سره نو کوم رور مې درته ویله دوسمه درته ویله به پدې کې تا تاسو حساب کتاب نه کومه ها دې ته ور چې کړي یو بل ضروري رونه آبی بیا هغه د یوواله قربان شی ویری لږه تنه په خپل دیږي خپل ملګری لا ورواړې ورکیو چټوالې ولا ورکی چاته دی دو سوې ما بیا ها داګه دوکا هغه سره دوکا مکه او دا مو اچیر دې بس دوکا کوما ولی کل لن جالنا ا زمون استاد فرمایل شی القرآن رحمت الله علیه تا یوزلی یوسری اوې چی چیز تاسو سره کاروبار کوم شری کوم وي خره هو کما کل برات نه ها وی ملګرتیا در سره کومه مشه رحمت الله علی او تی سیدا هو کما کل برات نه یی زبده ته څنګه کما وی بس اوبا وړا دا نو هغه هیڅ څنګه ودرته وی دا چې وی چې تا ما ته ملګری وی او شرکت در سره وک نو که سبا لا زمانہ یو سست زیاتی واخلې وی سره غاه څنګه چې د کور کې ناشته خوشاله چې دا وی چې زادو کمې کز دې تینې راوړو نو دا چې تا وړې کور کې زل کې دې ځان څوینه تما ته او کور کې دا سوجو چې دا میتی زیاتې راوړو هر ځمانه میرشې دا کنه و میرشې بچي وي نو بس په دې سمو ستارو او که او کنه دا وی چې دوکمه کنو دا تما ته قمه کړوي زمما سره ګورې ستان جن ګران دي ول کل جهان موالیا هر یوشل را اگر زولې منګا مې ماترکل والیدانی داسنا جبریخي مور بلار ولا قربونو بلخ پهلوانو ولذینا اقادت ایمانو کوم اگسان چتړی دی تاسو را تاسو دا وی سره لو زنا ایمانو کوم لو د دوستۍ واه تو دا نصیب هم پرا کې د دوستۍ د ان الله دې شکا لا کان دې علا کلي شین کوان ورې سبا کوا له پتاو کتا دوه یارې د کوکا ورته راوګړنال لاګوادم معاشره قران داسي سموي سوارلسم قانون انیردد الرجل دا خو د حقونه شروع دي هاځنه جبري توکي ها چې مشريباږه مونږه راکوړه نه نه الرجال کووا مونال النساء سړيبا مشراني په خو زبانه حقونه دلدار کړو کوو معاشره د څالو دي هاځنه چې ته یو په تکرر کوم په میدان او په سټیج بلته وام ها اوذوبا نیمبره ته ودیګه ما نن اتاغه حق تا نشته دا زرو ار رجال او کوه وامن علان نساء تا سړي با چې ما ني په خو زباني په خو زباني قوام منتظم ته وي ها قوام کله سره دي سرهک لګ دي هغه مشارعت کوي دي فضل الله او سزا سره ور کولې شي خو د سزا ور کوي ها سرهک سختی بما فضل الله او بسودای چکو روالی ورکره اللہ بازه ملاباز بازی دفیتا پا ته په دی و بی ما انفقو یو خدای چلاغ و روالی سوله ورکره دی او دویم و بی ما انفقو بسو دائی چه خرچه کره من اموال انتا مالون تا دینا سلی با خرچی پا خضبان دی دا دو و جنا پس صالحات و قانتات ها از دا نیکانو خودو صفات کرکی پس صالحات انو نیکانی خضیه قانیت چونتابیدارخ دیوی حافظاتون ساتون کې د خاوندانو د مال لیل غیبی په وقت د نشوالي د خاوندکی چې خاون کله نه ای اده خدا د خپل خاوند د مال حفاظت کوي دا تاویدار ده نه کثران بما حافظ الله وسو دای چې حفاظت کیره الله د دې په خاوندانو نو دای حفاظت بدا کوي دا نه جغه خو نه بار راوځي دا کندو تاړه مسجد نه بچي ها او کندو د مخ سره مخکړې پښکړې بی بیا ولادی دغه فونا نو شوزهونه دا اوسه بچاله نه خزه ذکر کوي ولادی اخزي دغه فونا چې ریږي تاسو نو شوزهونه د بد اخلاقې دا غينا خزه دې دا بد اخلاقان نو سړی ته چل کوي چتو ورته نسيه تو غافای زونه نسيه کوي دا د کې یو د توګه چې زمما غریب ته وګورم مام مشرما او ځانم مشرما کته زمما نه فرمایي چې نوزان لا باخیرت تبا کې د تابیداری نه کې ځان لاخیرت تبا او د خپل خاندانو له الله دې حقونه ور کړی دي حدیث کې راځي نبی له اسلام له سسوابرالید الله رسولا یو قبيله را او په مشه ته سجده لګینو که تاسو خپل موږ درته سجده لګو نبی له اسلام سلام فرمایي لا كون دو امرن له عهدنا اي يجذل اعهدن لا مرض نس يسجد ل ازواجهن کچری ما د حکم ما تشی چی سچاته حکم کوم پدېوانی چی سجداو کوي بل تر الله نه بغیر نو ما بخښته ویلو چی خاوندانو ته سجديو کوي دغه د خاوندو حق دی خدا الله نه بغیر بل جاته سجدا لایق نه ده او حرام ده سجدا فايذوهن نپن ور کوي بیلران هرته زما غریبې ته غورا خپل ځان ته غورا منه شرموان چې پدیو نشوا واجرونه او شړې دیلارا فلمزداجي په ځایونو د ډاډې کې داخلاګونو کې ها بس مسملا لري شتي نېزان ها زما کار ګران دی وایو ته چې پدی مونسوا وذریبوه نا وای دیلارا برغلاتي ورتاړل مې کدانې شپه مصاقي وهوي انانه برغلاتل دنګيتا ها پلاس پر طبيعت او بیا شروع دیوګه و درې بوونه قران ویلی دی وه اي چې پدین سمان شوان هان بیا سلورم زلباندی د قاضي حکم دی دی طلاق دی پاین تا نا کوم کتابداري کرستاس هو فلا تبغوا علیه نسبلا نملا توي پدي باند لار دی طلاق هو حدیث کی راځي چې د دوی سړي د دوی سړي توبانه قبوللی دی دوی هغه سړي دوی چې هغه خزن سمولیشونه طلاق ورکه ان الله یکنما الله کان دی علیان کبیران وجد لوی په نظم حکم ذکر کې ایسر حبن الله شاعر د خدي قاون پر مین دوران رااله ناشنه چې تاسو به کې تیلو وهې چاودریګه اوس خو موږ له مقرال شرمو او شرموبه خانو د خدي طرف خپلوان چي دی ناقض تلمسون کې چې شاب زان ورته نارک غورې تکلاشه چې خاون بی عزت او سړی ته هدا سړی د تبار خلق لګیا شي سړی ټوله کی ګوره خوځبه لري پرې دې نو شرمې به ودا و کې ودا و کې نه نه دا ظلم دی ها بلکې قرآن حکم دا دی چې دا خوځو غاوند پرمین دوران رااله هانه د سړي په طرف خپلوان دی راشي او د خوځي طرف خپلوان دی راشي د دوی ترمنځ د اسلام کې و این خې تم شقاق بینهما کې یریږي تاسو د مخالفت نه په منځ دی د والو کې ها ايو سرهو هغه روزانه بادته دي سره بجنګو او خواوان بیئی کلب ویشتو کلب ویپلی اونووو ها گاون کی ورطر بل کور ومو آوی با روزانه خاندال خضیب ام خاندال او سردی بام خاندال نو دی بل گاوندی تا پوس کرده چرا وی روزانه کور کی خانده و زمان خودیر بدحال نهره رنشدی سرینه تا پوس اکر چرابیسته چل گئی چه روزانه خاندی ها ورگل دی ورگلی اوار دب هولی گاوندی تاراواته وی وی رو رو ویزر اگلی ما تا دا خوبا تا زمان کور روزانه زمان پا کور کی جنگ جگلی کلمی پا دانگیو وی و کلمی پا چپلو لی و کار سرا سرا وقل کمزور ایمتی اوستازو کور کی روزانه خندائی، هغه ورته رو را کور کې روزانه خندائی ومانگا یو طریقه کاؤ اوی طریقه دا آقا چی خضرات یو خبر او کی نه چیزیو نما نما ناغا نا چپل تلاس کی چپل تلاس کی نو چپل ب نتی زونه کوم راغ بلک بلاک په خندان شي او چې زه کله وخت شي ما نو زه په خندان شم پلات پاغه خندم کیزا больш خیری نو په داغه جون دی رو دواله دا شي جون مته رو وي سړی الله سړی تو برکړې وي دی ونرجون دی رہی او خو ځبه تابعداري کيده الله پیدا راغېل دا وين خفتوم هغه پتی باندې خسکاري چې تابعداري وخاوندو کی وين خفتوم کېریږي تاسو شقاقه بینه همد خلاف نه پمیند خو ځی خاوند کی پبا سو هغه مننه لهې نو لګې یو پیسله کوم جهه د اړ لړینا واه هغه من من له اهره پیسله کوم جهه د خزینا دا نه چې د تلی تلې پکې ورته کې او دې تلې پکې بلې چې ما کو چې خدا او خيار خلق په کاری دروازه بارو کې چې خيار پکې ویني د سړی طرف یو سړی راځي د خزي طرف یو سړی راځي دیرو کراويلی یې یې ریدا کرا د لری دروازه اسلام ته جوړ ځاړي یوفیق اللہ و جو جاڑے براو علی په پر میند ریدوالو کی دے یاد کی خبرو کرا حکمان من اہلی ہی و من اہلی ها حکمان دلتے حکم ویلے دے اصورت این عام لگ راوالا ہوئی نمبر ایک 8 نمبر 114 افا غیر اولا اللہ ای ادری حکمان ای ابي دلانا اولتو ما بل حکما فیصله کوي د ته الله ته حکمو وي او دی صورت نه ساکي د خدي طرف نه سړي ته حکمه نه سړي د خدي طرف د دو سړي دروازو هغه نوم صفات ویلی پوښونو کې خیال کو سو کې سم صفاتو هغه دا په هغه مشترک صفات دی چې د الله او مخلوق تر دا شریک وی حکم دلته به ان ثریره په استعمال یې د الله لپاره حکم صفات دی حکم من فباعو حکم من الی او لګي پسله کوون کې دا لسړینان وحکم من الیا اس خلق رال الی توحید د صفاتو په کار دی وی توحید د صفاتو او داوی دا, دا الله په صفاتو کې ها ده شیخ القرآن رحمت الله علیه توحید خود لري خو تصویره راته توحید نه لیکله پورا ها او د صفات او توحید راته نه لیکول توحید د ذات او توحید د صفات و دې سره څه کیوا حاکام د تل د سړی اول ته حاکام د الله صفات دین ها خدا اعتبارات جدا دي وا حکما من اهلها ته څه له کوون کې دا اهل د خزینا یوی را کې راته نه ریځواړه اسلام اند جو جاری وفق الله بينهما برا بروال برا ولی اللہ د دیدوالو کی ان الله بیشک اللہ کاندے علی منحای کی خبیران پویا خبردار شپارسم حکم ذکر کئی اسا آخری حکم دے پدی باپ کے پدی حصہ کی دا اللہ توحیدو مانا اسی نشت کور کی عرمی او دا کور اس لاغانے او اللہ در نیر شی او شرکم شروع کی او دار سا بیا لب پت کے وار سا خراب کی نن نه عبادت بد الله کې دا الله توحید مانه ظاهر نه کې غره د یاد کې یو څه خبره کې یو لز دا ځان سره یاد ساتي و عبد الله اعظم ولا تشریک به او دریم والدين احسان اصلورم و ذل قربا او پنزم ولیتاما اشفقوا المساكين او ام او والجار ذي القربى او اطعموا الجار الجنبي او نهم وساعدوا بالجنب او لاثم وابني سبيل يا اولئك وما ملكت ايمانكم دا یو لسیزونه په دې یاد کې ذکر او د یو لسن اسواني کریم شپاره سم حکم دی دا او معنا چې پینځل او د دې دا شپاره دا یو لسه هاکونه دی په دې شپاره حکم کی دا یو لسه والا هاکونم او معنا الله لک په حق ورگا مخلوقات کی بیا درجی دار چې خپل خپل در ده و الله عبادت او کئی دا اللہ و لا تشرکو بیه شعان الله مجودوی اللہ سره یو زره زر بر و بالوالدین احسانا مو روپلار سرخه کوئی دا اللہ توحید اوما نا عبادت دا اللہو کا اصینو چه تو مینہ دا خدای توب بلچازار شروع کی یرا د خدای توب دا بلچان شروع کی تمہ دا خدای توب دا بلچان شروع کی. بل کی او دا مو روپلار سرخه کوئی مورو پلارکستان استادان مراجیم د استادان له حاج دی کوان و ابي ذل قربادي خپلوانو وليتامايتيمانو سرهن اشپګم ولمساکين مينکینانو سرهه اځینه چې د خپلوانو سره ظلم زياتې شروع کین پردينا پردي سره دوستی کې خپلوان د زانه لری کې یتیمانو سره ظلم و زياتې کې مسکینانو سره ظلم او زياتې کې دا مکووا والجاري زل قرباء غاوندي نزده سران والجار الجنوبه و غاوندي دالخ سران غاوندي دطرف سران وسائبه بلجنبه و ملگره دالخو دالخ ملگره ديك دو معنى خلقهي علماء یو ده دينا مراد خزبه دالخ ملگره دویم د دینا کافر مراد دی چې کافر دی انو دا سر مخو که خدای چې هغه ایمان تر ترادران نکا دی ایمان دعوت ولا ورګه د دا قران دعوت ورګه ونی سبیلی مسافرو سلام اځنه چې مسافرو باندې ظلم او زیاتې شروع کی دی کسان دی حدیث کی راځي دا وی غیري قبليګي یو دعوت المظلومه د مظلوم دعا لیس بینه او بین الله حجاب په منز د الله دده ک پرده نشته دی چې څنګه خو نه هووبې به سرلا قون کی د مضمون د خیرو نظان ساته دین د مسافر د دعا خیرو نظان ساته او دریم و, و دا تلوالی بیا حاللهولدي پلار چې پچوته خیرون کې نهداغه بچی حاضی د پلار د خیررو نظان سای ځکه د الله او د دو ترمینزا پرده نهشته د خیرو په منز کې او دا ډیر زر قبلېږي کور کې چې کم کمزورې انسانی او کور کې واس نه رسې په خدا باندې یا په اچا باندې نو با بان دی په جمعات لمړنې وی خپل زور باندې په جمعات وبايشي ها یاوې جمعات په امام باندې ننګ راځي دا ټين دی ولی مخ کې کولی دی رسوکو ولی دا ټين نه رسپشوي قالب باندې باندې ننګ راځي حاچدا جمعات والو باندې کله دې ننګ راځي ال قرآن والو باندې اعتراض کوي چې دې د خدای دلالي ما دې پکور کې ډیر بیکاره دی دا کور کنزورې ځکه د دې دینوالو ته غلط ګوريوني اعتراضونه پیګې وابني سبي لي مسافر وما مالا کته معنا کومه چې مالکاني خل اسن ان الله دې شي لا يحب من انقي من كان مختالا فخورا اجا سره چې ولوي وی مار او زجر منافق ته الذین يبخلون اغسانج شومته بهي و یامرون الناس بالبخل او کم کای خرګ تا کا و تا پشمته بانی هادا د وګون د مثالې وړي راوړه زکه حقونه شروع دي د خزو تیم شر کړي نغپل خپلوان حقونه درته بیان کړل ناشنه در کړې دې انسانيته در کړې خرچو کپلي ټولو و يدمونا بده آج ورګړي د دې د ا لامین فضلی د خپل مهربانای نه یو نبی عليه الصلاه والسلام ښا او دا غره منی جابې دي شلېدلې نبی عليه الصلاه والسلام ورته و فرمایل تاسو ماج شتا کنه تاسو رسشتا آو ورته وای آو قد اتانی الله من الابلی والبقری مال الاډی روحان راګړي دېغه غاګانې را راکړي دي دی ډېر ګډي بياراکړي وقاله نبي صلی الله علیه وسلم فجر عليك نبی الاسلام ورته فرمایله خدا په ځان ښکارک چله مال درکړنداس حاجامي ولی غوندي خطاق پاک ګرځه او دا تکبر نه دی چې الله چا لور کړي وي پاک پاک ګرځي خسته ګرځي دا تکبر نه دی اوز خو یو غربت مسله راځي چې هغه نه نه خبره ده او چی درسره ناپزان د تکبر غتل او جاما خلک تي وَاَتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُمْ اواسو چی شیطان دل رمالګره پسا قرینا نو بدمالګره دے ملګره بد دے مل مل دی دی شیطان سره جوګ ملګر بیا کین نو د عملګر بیا ډیره بد ده شیطان خپل مل ملګره ده شرم زله بوزي د حیا د عزت زله نه بوزي چې خو ملګره دین مګه باندې خو زله بوزي او خو نشیت بدر تکي د دین دې ته بې بوزي قران له بې بوزي او چې بد بدمالګره او غلط ملګره نشای و, پودر و پودریو نو آغا زیتا با دی بوزی چی دا اغا خفل جن تباو برباد دے ها دی انسانیت نو تیرے نشی کئی پودر کئی ها نو تاوام آغا زیتا بوزی نو پولیش چی دا ملگرے میں باد دے دیو جنا زمان استاذ با فرمایل کلکلا کل ان المرعلا تسال وصلن قرینهو فکل قرینن بالمقارنی تقتدی فا انکان ازا خیرن فقارن حسراتن وین کان از شر فجانب او تاسو ری, نتا ری نو دا سړی نه تاسو مګا داغه د ملګری نه تاسو وکا چې ملګری څنګه وینو داغه تاسو ته وکا اخل لا کوئی پښتانه وای دني خيار څنګه دی وای ها دا پردیکلی دلجو یې نه بي جن نه خپل کلی دلا سره وی ګورا ها دا سړی نه تاسو مګا چې تاسو سره کې بد سره داغه د ملګری نه تاسو وکا چې څنګه ونه پوښيشل ملګری انداسین کتر دې خیر وې ملګری کېږي نو ده سر ملگر ایشا که ملگر ای بدونو زانده او دین سر نزدی نزدی نزدی او سیگا حاضر که دین ملگر تیا بهتر را وما زا علیه انسا بشیو پا دی باننی لو آمنو که ایمانی را وڑیوی بللائی پا اللہ باننی ولیو میل آخری و پورک روستا نئی و دوی بسو چل شویو اس دینکیزل صرف زان د آخرات خیسته کرده و داگه بیکرده و وانفقو خرچی کرے ویمی مادا غمالنا رزقهم اللہ چور کرے دیل را اللہ وکان اللہ و دی اللہ بهم علی مابدی بانی پویا ان اللہ بیشک اللہ لا یزلمو ظلم نکیم اثقال زر ردن پاندازت پا زری و انتا کو حسناتن کچری ویدانی کی یو دعای فوانو دوچن بکی دیل را و یقتمی لدنو ور بکی دفل دربنام اجراً حسناً اجر خیست اجراً ازیماً اجر لوئی فکیفا حال ویزا جئنا چکلراً ولم من کل امت دار مدنابي بی شہید ان گوا و جئنا بی کاراً ولم تعلرا علا ها اولائی شہیدان پدی خلق بانی گوا راب والی تعالی را پدی خلق گوا نبی علیہ السلام ابن بسود رضی اللہ تعالیٰ نوتوی قرآن ہوایا ارای دا رسول الله پتہ نازل شوی زه بهم نبی علیہ السلام فرمایل مال 15 کې جزید بل نوارم ا ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ قران شروعو ګوره سوره او شیکل دی دلاره اوره شهیدو فکی فیزا جنم من کل امه لشهید سه حال به چې د هه رمت نه ګوارا ولم پیغمبرات تا پری خلقو ګوارا ولم نبی علیہ الصلات والسلام د یاد د ستو سره سترګو نو خلاله ا ابن مسعود رضی الله حاظو جوال نوی علیہ السلام ابن مسود رضی اللہ تعالی نور دا فرمائی دا اللہ رسولہ تا وسط جواب کے چکل تاکو آئی کیا اللہ پیش کیم نوی علیہ السلام ایزا بد اخفر رور گنتی جواب کن سنگ چی زمار جواب با عیسی علیہ السلام صورت ماہیدہ کی ذکر دے آت نمبر ایک سو قال اللہ ویا عیسی ایسا بنا مریمان ایسا صور آیات تیم او انتا قلتا لین ناسی تخیزونی و امی ای الہینی من دونی اللہ دا اگر جواب دادی قال اوییسا علیہ السلام سبحانکا پاکیت تا لران ما یکونونی نیجایز ما لران اقولا چی زووی ما ما لیسلی بیعق آگا چی ما حق نشتا زد زان خبر الله نشم کولے این کنتو قل دهوک ماوی لیدی لرا فقد عالم تانو بتاها سراپو ایتو پاغیبان دی تا لمو پوی که مافی نفسی آجیز ما پسلو کی دی ولا آلمو مافی نفسی که زن پوی کم پاس جستا علم کی دی نفسی او نفسی که ها دا صفات یو دا انسان نفس تیه یو دا اللہ داوی توحید صفاتو پکار دیدی سرا سکیم اندا الله اعتبار دا الله د پار پر اعتبار دا بنده د پار پر وجداه اعتبار ایتعلم د پوی ما فی نفس پاسبانی چې زما پسړه کې دی والا علم ما فی نفس که زنه پویږه ما څه چې سٹایلنګ کینی انکا ان انت علام الغیوب یقینن خاص ته پویږي پږه باندی ته پویږه پږه باندی الله دا جواب زکوما قیامت چین وجئنا بکھا علیها اولی شهیدا راولم تالا رفده خلق و قوام یوم ایزن پده او رزبان دی یود دولزین کفروخ و قیبا کسانجی کافر دی واسو الرسول خلاب اکره در رسول لاؤ تو سوا ملاردو ارمان که برابر ویپده بانیز مکان ولا یک تمون اللہ حدیثا او نوه پتکره در اللہ نخبران یا ایوها الذین آمنو اید ایمان خاوندانو لا تقربوا الصلاه مني دیکيږي زينو ته مانځتا وان تم سوکاره پدا نهال کې شي تاسو نه شي حتا تعلم تر دي ما تقولون با سچ تاسو کا پموزو پر مطلب ځان وګاږئ موږ مطلب څه دي الله <سؤال> رضا کول او دا الله توحید دا الله سره دراز خبرې ما دا کوو نه تاسو ولا جنو بناون نه حالت د جنابات کې الا عابری سبیلنا مگر تیری دین کې پلار لار د جماعت حتا تا ته چې لو تر ویږو سلوکای اولام بې و ان كنت مرضا کې بیماران او علی سفرین یا په سفر باندې او جا احد نیا را شی یو ا تن من کوم استاد سنا من الغائدی دغه او د سما او لامس تم النساء یا یوزی شی بیاનુصران فلن تجدوا ما انا نو وین من دلیو ممونو وتیمم مو نو تیمندی وای سای دان تو ایبا دخاری پاکینم ابه تیمم طریقه پکخی واقعا داوا چیکل هغه زبنی مستلقطا نبی علیہ السلام و صحابت دلیو حضرت آئیشار رضی اللہ و تعالیٰ نحا امر صلت دلیو پاگی کی دن رضی اللہ و تعالیٰ نحانا حار رکش دقان حار اغطی چرتا و نبی علیہ السلام و فرمائل صحابتا تا سلال شی آغا حار اگوری چکمزے کتو رکشوی دی او نبی علیہ السلام و فرمائل ذلگ آرام کوم نبی علیہ السلام ددو والا او ارامي کو او صحابه ډیرو ګرځیدل په هغه وخت کې نماز وخراغه چې د نماز وخراغه وبنې ملاوی دي وبنې وینوالا د تیموم حکم راو لګو چې تیموم حکم می نو تیم می او مونږ یو کو ها او بیا شان رضي الله تعالی ان ها یو تن وی چلارې پتا رحم کی دا ته یو تقلید نه وی مگر الله باغ کې ډیر خیره چولې دي جتا د کم په کلی پر شي پای کې زمونږه لپاره خیري الله سمره سہولت راو لګته تیمم دی نماز کې تیمم طریقانه وان نبی له صلات و کی او خوا چې هغه او ښکله پاسې نه داغه لان دی هغه هار پروتو هغه هار پیدا شه دایم صحابه تو خود عاشق خو کی نبی اسلام سره هار پروتې ویني نه عالم الغیب نه دی او دا تموم الله فرض راولږه تموم مسلا چې کله وبني ملاویږي هغه تیداو خدا چې نبی اسلام عالم الغيب نه دي کله غيب پوېدل نو صحابه د احر په تلاش کې نه لګل پتہ يم مو سعيد ان تو هیوان تموم هوید خار پاکینان پم صحو بیو جوه کوم نو ما صحو کې په مخونو خپل کوم په لاسونو او زر بدی یا یو زر دې په مخلاص او بلا سبحان الله سره کې لي إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ مَا فِي كَوْن كې بهون کې او ځاګر ورکه اهل کتاب ودان علم ترایت نغورې لذينا که سانو دا او تو نشيبه منل کتاب چور کړې شي ورته پرخه د ړی تاسو د سلار نام والله عا د داکوم الله پوې په پو دشمنه اس بادي الله درته دشمندم خي چې ستا دشمن دشمنبانې پو د دشمنې ېشيطان دی وکفا بالله ولیا ورې الله دوس ووكفا بالله نصران پورې الله امدادی دادي من الذي نا د دا یو قم د دا کسانونه هادو چې یان دي حرففونه الكما بدلی کلی مولران موازی ایی دقبلو زایونونا و یقولونا اووای سمینا وارد منگا واسوی ناونی منو واسما وارتم غیر مسمائن اوواد نو رولیشی ها ده غیر مسمائن ده یوسفو معنی دی یو مانه دا غیر مسمائن نیدی و رولیشی وی تا تا خبران تا تا دی خبران یو رولیشی وی یو مانه بله معنا یعنی مطلب د دغې داې چې په تاې د غم ناري ووالی شي دغې مطلب بله مع ده غیرره مسمین من کا یعنی ندي منلی شوستا خبره او دری مه غیرره مسمین نهدي ه ولی شوې تاته بده خبره دا درې معنی دي دی و ظاهری کې داخلو ته خدود له نبی رسول ته مخودلا چې دی و راولې تا را و تا تبہ خبره خو مطلب د دې دغه نه و ظاهره کې و دا معنی ښکارا کولا خو مطلب د دې نورو چې تا ته دغه خبره نیورولې شي وي تا تا خبره د نی منلې شي وي پتا دي د غم आवाज اوائی الفاظی مشتبه رایناوی اوائی الفاظی با ایکی شک دیم لین داتا و احتاوه انکی دیم بیال سینات این بغپلو جبو باندیم و توانان فی الدین او توان لگو انکی پو دینکیم و لو ان اومکو چریده ایقال ویلیوی سمینا واردو منگا و توانا تابداریو و اسمع تم وارا او انتظارو کامنگتا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ خَامَخَاوَ بَغَوَر دِنَرا وَأَقْوَى مَا دِيرَ مَزْبُوتَ بَوا وَلَكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ لیکن لعنت کړه الله بدی باندې په سبب د کفر ته دی قَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا نیما نراو دې مګل لگا زجر ورکی بیا اهلی کتاب ودان یا أيها الذين أوتوا الكتاب اے کتاب خاوندانو اے کسانو شي کتاب درکړي شوی دی یعنی اے مولیانو لڑنا مانا آمینو ایمان راوڑے بما نزلنا پا کتاب چی منگرا لگلے دی مصود دی قل امام آکوم رشتینی که انکه اداسو چی تاز سرده آمینو ایمانو ایمان پی راوڑے آسی پا کاغذونو مجھوڑا ہوئی چھوڑ پی خواڑے من قبل انت میسا وجوها مخی دا وارولو دا مخونونا ونرد دا وارولو دا مخونونا علات باری دا دین یسو مانی دی خیال کوئی فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ عَدْبَارِهَا وَا بَلُن دا مَخُنَا عَلَىٰ عَدْبَارِهَا پَشَاگَانُو دا دے باندی یعنی اذاب با پیرایشی اوسط کما دیم مانا عَلَىٰ پا مانا دے مِسْلُو باندی نو مانا دا فَنَرُدَّهَا مِسْلَ عَدْبَارِهَا وابا روما دی مخونونا را پشاند شاگانو دندی سنگ چی پشانکی مخ نبی پوز پچینی خلپ پکینی داستی اوارا تختا گوندی دی دی دی دا مخو کردو پشاند شا او نل هم یا لعنت با حکم پا دی بانوی کما لعننا اصحاب السبتی لکا سنگ چی لعنت مکره پا خاوندانو دخی علیوالا وکان عمر اللہ مفعولا دے حکم دا اللہ شوی انَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ بِشَكَ اللَّهُ نَبغی جیشر غوشید د سره او یغفیر ما دون او بصی آ چې کمه د دینه چا د چووالی خو شرک دا بغیر د توبه نماز کیږي او کبیرًا دا د توبه سره امصاف او فضلی الله باندې معاف کیږي او مَن چا جیشر الله سره فقدی ترا اسمنجما پتہ ای اس سرا جوړ اکلو د روغ ګناحکاران الان پره تن ګورل لذینا که سانتا یزقونان بوسومشي پاکی زانو نه شرک ای او زه کلاک موحدی ما بل الله بلکی الله یزکی من یشاو پاکی چاله چوالی ولا اسلم او ظلم بونی شي تار د کچوري ها فطینه د کجوري د اډو کېره د کیمن کې چاو دی دا چاوي کیناره تارو هغه ته فطیل ویل کېږي انظر وګوره کیفه يبدرونا سرنګي جوړي ال لا الکا ذبا پال با ندر وګ وکفا به اسم مدینا پردا دلل گناکاران الا نرى تنګوري لذينا کسانو تا او تو نصیب مینه الكتاب چور کړئ شی و دا کتابنا غبره د کتاب نا دی یومینو نبیل جفت دی ایمان راولی پا کود و منتارو و تواغو تا پا حکم دا سرکشو باننی تواغو تا دا سرکشو پا حکم کود منتاری جوڑی کلی او کود منتاری کئی تمیما دا تم ما نده دا چی کلا دا مرز نمخ کی واچه ولیشی نو بیا تمیما تمیما لکه شو کنجک شو دا شو دا تمیما شو دا شرک ده او چم ده مرز نروس و استعمال کریشی نو بیاد تعویز دیم و اتو آوو دیم اپا او ده سرکشو بانوی و یقولونا اوائلی اللذین آکسانو دا, دا کفروچی کو فریکر روی ها اولائی دا, دا کسان دیر پسا ملار دی من اللذین آ دا کسانو نامنوچی ایمان راولی سبیل آدلاری دا دا مومنان نا دیر سمدی پوی دی و ایده لدیر خود تعویزو نوور جیگورا پیریان دیور سو هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا دا د مؤمنان دا لاري خبره بردي اولئك الذين لانهم الله خدا الله تا پوس نه کوي دا گسا چلانت گړي پدي باندې الله و ميهل ان الاو ااسو گ چلانت کي الله پاغ باندې ولن تجد لو نسيرا چر باندې موي دلرين دادي املهم نسيبن ايشت ديلر ابراهيم مینال کتاب مینل ملک دواجینا فایذ الله یوتو الناس نقیر پتہ وخت ور باندې خلکو دا په اندازہ دا دا د کجوری دا دږي نقیر نکجوی هډکه وتا سلیدلې د دا غونت کی اغه ته نقیر وې امیا سوزو الناس آیا خلکو سلام الا ما اتاهم الله په سوچ ورګړې د لرمین فزلی د خپل او حسد گئی کدله اپ بهتري وله ورکړې شي ودان غورواله وله ورکړې شي وې اي يا سدوني فهيني غير لائمهم ها قبلو من الناس من الفضل قد حسدو كما سره پګوزو حسد کي پروان نشتا زم ملامت تکو مينا تقوا العلماء سره اكبرو دوسرا حسد کي وو وكالات تهنا علي ابراهيم الكتابه پتہي سره ورکړې مي ابراهيم عليه السلام ولور کتابو او اقل مندی واتین او ملک نظیمه ورکلی مواد دیل رابا چهیلو یان و من هم من آمنا به بعضی ده دینا غصوهو چی ایمانی راول پدبانی و من هم من صد دانو بعضی ده دینا غصوهو چی واری دل دنا صد دا دا لازمی متعدد والا رازم یو دا من صد دانو یعنی د دینا انهو د دینا آزیم مانا من صدان ہو آسوگو چوار اول خلق ددینا و کفا بی جہنم سائیرا پورا بی جہنم سیزن کے اِنَّ الَّذِينَا کفرو بی شکا کسانجی کو فریکڑے دے بے آیات نازم انگ پایاتونو سوفا نسلی ہم نارا زرده چدن و قودوی لراوردان کل جد جلودو ہم هار کلاچو پلسی کی سرمنی ددائی بد دلنا ام پیدا و کم دیل را جلودن سرمنی غیر اها بغیر د دینا لی ازو قل عذاب آدی را پارا چوس کی عذاب این اللہ بیشک اللہ کاند عزیزن حکیما غالب حکمت والان والذین آمن و آکسان چی ایمان را وڑی وی وامل اس رالیحات اعمل کرنی که سندخل حمزده چی دلنا و کم دیل را روان بئی من د نارو دلاندې د نوداغې نهلی خالیدي ن ب دا میشه ب پای کیامیشهلهدي ل رازییا پهدي کې اوواژ مه دبی بیاې پې بهويې لون لنځلیړ د نه بکمې لرارا مږتا پهې ېبانندې ص اوله خत्مکه او ان الله دو محص د صورتت شوکئ او په دې احکام ذکر کوي دین رايي ور رايي د پبچا او د هغه د رايي ترمنځه او نهم هم حکم بي بیا تنويرن ذکر کوي روشنايي د پاران حکم اولنې قانون چي تاسو حقدار د دواوي حقونه اواله کوي اميران د دواوي حقونه یا کوي يا اميران دي خپل متا دا وی حق نه والګي ندریم قانون یاداره جماعاتو کوشران لپکار دي چې د امیرانو تابعداریو کې چې کله امیر ويو مسلمانو ناګل لپکار دا وی چې هغه تابعداریو کې دریم بیا امیر به اعلان د جهاد کې چې جهاد تیار دي چې جهاد کوو سلورم چې جهاد دعوت ناش نه څخه خپل ور مسلمان درنه مړشي احتیاط وکیا په قتل کې او چې جهاد لتلین نیت په صفا کې ائ څنګه چې نیت د کلاشن کوو د بوتان وی نشپاګم حکم هغه چرته بیا د حجرت مسله په کې راځل نو هجرت باندې یوما حکم چې کلا مونږ راغې نو د مونږ مسله هم درته خو دا او طریقه د قصور نو اته حکم چې کلا مل پاتشه مبیا و پیسہ له قران باندې کوي از نه چې دا ځان پیسہ له جوړي کوي ان الله بشکالا یا مورګ موګم کوي دا زو ده ان تو حد لا مانادي دا جاده که امانتونه الا اهله ال دي امانتونه دا امانان چې جهان دې هغه دیواله کا وای ذا حکم تن بين الناس کله چې پیسہ ل کوي په مه دخل کوي ان تا کوم اے کول اول پینصاف پیسلا سوق گئی امریکای کئ نا مشری کئ بچای کئ ها پیسلا به مشران کئ نو مشران او تداول نه حکم دے چتا مانتونا اغه خپل حقدار او دا والا کا امانت چی تاسو رده چاپ رود دے حقدار او اغه خپل امانتونه پورا پورا والا ان اللہ بشکلانے ما یذکم بی سہو پندر کئ تال صفدی بانی او کچر دا دا اوٹونم تی مراد چی نووٹ کن بیا خبر ادا ندا چایی که دی علاقی تقسیم کچی دی پلانه علاقه کی و پلانه دی پلانه علاقه کی و دری پلانه دی پلانه علاقه کی و دری اندانا دا غا مراد ندی بیا دغا گناه دا انداللہ بیشک اللہ کانده سمیح هم بسیر آوری دن که لی دن او دا سمیح هم بسیرانی ولی وی دی سمیح ذکا کہ امیر ارسنگی پیسلا کردادا آو هرسنگی پیسلیٰ راو لی دا د قران خلاف دا یا دا قران محافق ده نو اللہ صمیح دی الله دا ا Hayır پیسلا دا او حکیم د دے دا, دا پارووه لی چی دا معمور سمر دراجہ چیدی دا معمور دا معمور با دا امیر سمر تعبیداری کیدی دا مشر با سمر تابیداری کیدی ندیکی سبسیر آلی دون کیدی امیر فیر کوي او که ارسه که امیر لدوکور که ماغیل علی دون که ده. قانون. کلم امیران بہترین نو داوی تابداری بکوئی. او داوی تابداری پتاسو لازم ده. یا ایواللزین آمنو اید ایمان خواوندانو اتیو اللہ تابداریو که دا اللہ و اتیو الرسولہ تابداریو که دا رسوله و اولیل رسول عمر منکم خواوندان نایل همستا سنان اتیو اللہ قول الامر علماء دی ها دا اوی تابیداری بکیم او دا لازمی دا چی بکیم دا امیر تابیداری چی کروا ناوی کامیاب شو تاریخ ابن زیاد دا جبرانتری چی فتح کرده اغا دا موسفن نصیر غلام او اغا چی کلپ په یا باندې پورش نکشتای اطول او سیزلی خالک ورطوی دا دیسو که دا قل خلاف کرده که کشتای دیو سیزلی اللہم اقبال داغیو نقشہ ذکر کردی دا او اغوی تاریخ چوبر کی نار ای دریا سفی نسوخت گفتند کاری تو اقلی خرد خطاست خندید و دس بار سری شمشیر برد و گفت هر ملکی ملکی ماس کې ملکی خدای ماس تاریخ چکلا آ, تیر شنو اغوی کشتے اسی زلی خلک ورتی دا اقل خلاب دیوکا ناغوی چې دا داوی چمنگا دید پار راغلیو کشتے می زکا اسی زلی آ جې عمل به مونږه پدکاو اګشته میز کوی دېدل چې مونږه واپس نږو آ دې نه ستداخه لای چې واپس وځو نه نه یا شهادت ته یا عمل پدکاو ته دې وځنه انګريزمي تاریخ باندې اسباب هغه چې اګشته یې دېلې آ آ تاریخ به ترين څړيو آ علماء مشران آ صحابه چا وېدا امیرتابیداری کړو نه ویلا لا کوم مقور کړه کومه جای ورکم اتحاد امیر امیرو کا بہترین سڑے بدر نجول شید کل چه ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو مانین زکاة پسی و تو صحابہی لگل او اسامہ چه کلا امیر کرے دی آغا اسامہ چه اغنبی علیہ السلام امیر کر او اسلام علیہ السلام امیر کرے دی چرے با زی او مانین زکاة پسیم خلق لگل نو صدیق نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه وخت یو فات چې و هو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ معنی زکات پسیم خلق لګل او سامایم لګا عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وای ها ابوبکر عادت څه کې او ویو الا الله او ایتور سره جهاد کې معنی زکات سره ها هغه ورته قرآن هغه ورته حدیث پېښه عمر رضی الله تعالی عنہ او امیر ورطا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنو ورطا حدیث نه پیش کئی ان نو ورطا پیش کئی او از بور سره جهاد کوما او عمر رضی اللہ عنو ورطا او او لا اله الا اللہ وی نا ابو بکر رضی اللہ عنو پسط لاسکی خودا ویچی دا ست سو پوری پدی تا نا پوریوی ناقی پوری بزر جهاد کوم مانینی زکاة سرا دلائل ورطا نو او از بور سره جهاد کوما او سامه هم لیکم کم د ته نبی الله اسلام لګ اووی سره هم جهاد کوم او کده نبی الله اسلام بي بيان د مدینی پری کو سو کې سپه اوخړو د پونه راګاږي اوم زبا جهاد کوم زورو ست کېګم نا ها عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای تا وش کله ما د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ دا سلولیدنه الله زما شینه کوله او کلا چداغه یقینی خبرونه نه د زکات نه انکار او که سبب د مول نه انکار او کی سبب بل او بل حکم نه انکار او کی اگر ک لا اله الا الله وي دته سینا الله کو لاوکری وا د لاایل نه ویله بغیر د لاایل زما سینم الله کو لاوکلان امیر ک یو خبره کئ نو هغه کی الله ډیر حکمتونه چولې آغه الله برابرې خبران نبی عليه الصلاه والسلام فرمای اجمی هو لوکان وی هو لو خبره به معنی اگر کاغه تور غلام دی تور غلامه بشیره اگر کاغه رسول کذبی بنا داغه سر پشان د اوس کني اوس کی ولی نیوی والي که کدا اوس کی مرستری خو چمیر د کنه داغه تابعداری بکي او داغه پتا لازم دی سو پر چغه کفر نې کړي کفر به وای او نبی عليه السلام فرمای مسلمان کی بیا دین جیل باب الامارات 27 صفه باندې اگر بیا بخير باب الامارات اگر وي که جریتازو امیر کې اوشه ولیدو چې هغه خلافه هغه نه پز بیرو فل يز بیرو, بیرو تاسو صبر کوي خدامیر تابعداري وکوي اگر هغه خلاف تاسو تبيت نوي هغه تاسو خلاف کاری خداسو بل امیر تابعداري کوي چا چې د امیر منلي وو نو دنیا داوي د په دلان نشوا صحابيه هغه مسکل دي د سحر یو چې مونږی وختي کړي نو بیا هغه ته تقریر کړي ویژه یو کلمو یا ما بسيطه کلمه وایه اصحابي بالکل وایو چاغه څنګه موږ وقتی وختي مونږ او دا هنکې مذهبم دی چې کله جمع ته نو ساری موږ وختین کولای شي په تیار کې چې کله صباحات علي نو موږ وخت یو او بیا روان شو او وایو کو ګولوا حسب الله ها کولو حسب الله ونه مل وکیل دا وایي چې پرې موږ الله او س په دریاب ور پرې خوغل او په دریاب بانې پوری وتل او چې کله په دریاب پوری وتل نواز کوي ریچان کوشی رک شو نه دی یو وي زمانه د دوبه لوخې ورک شو د بل داې څخه د دو بو لوخې یو او, او بیاویللی الله غذاات چې پهخوانوله دریاب دوځې ک کړی او زمږ د پ او الله منله دا تادار کوه دا الله تادارې تاسوله چا چې داامیر منلی صحابیر عزی اجازه چونه جوړی او, او زنګل کې اغه ځان لا زه جوړی خلک ودا تاسو کې دي کې کہ خو زناور د زنګلوبری خوري وی پروانشته اغه لاړو او اعلان کوي په زنګل کې یا اشارات الارض والسماء نحن رسول نحنو اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم ونحن داخلون بها فمن وجدناه قد الله خوفتهلو اے د زنګل زناورو امه د زنګل اوسیدونکو د دې زنګل نه وزي منګ د نبي اسلام صحابيو منګ دل ته ډېر کېدل غواړو او که چېم کم یو وخت میوري دا کم زناور میولې دا نو موږ به قاتل کوی نه ویني وای نه به پریده او وی لال غرار دې د زنګل نه وزي از مارو سره خلقو کې بچي او سور پسې روان دي د لانو سره د زنګل زناور طول وتل او خلک تماشه کوي ز به خوري ها هغه زنګل ورته او حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ روان دی او غوی زمرتوی زمان لا غلط شوی دا زدن نبی اسلام صحابی ما ها اعزمرت مکھ او اوروان دی ولاری ورتو خدا دل زنگل نک او ساری ورتو شون رو روان شتیم اعزمر اللہ داوی تابیکری تر امیر تابیدار شا دا طول دنیا با اللہ ستا تابیکین انن من گدا خبر کو جہاد پار مسلمان بانن پرز دے وہ بچی بچی بانن پرز دے وزن زنلنا که وصول چې قران خپله اصول وبانه امیر د ملک په اعلان کا کفر به وای نه کېږي که مشرات به د ادارې ملک او سربراده دی د به اعلان کوي او فوج په مخکې په بشادت هر پر دور سره ای دا موقف وقفت دی زمنګ د امیر موقفت دی دا مخکې موسم حسین دی بیا بمې او jihad پر مسلمان پرز دی ان الله یا ایو الذین امنو اے د ایمان خواوندانو اتیو الله او اتیو رسول تابیداریو کې داللاو تابیداریو کې در رسول واهو ل الامر منکم خاوان دان دایلم استاذو نا پاین تنا ذاته تم کی شیان کچاره جگړه لره استاد په یو شی کې فردو اله الله ور رسول واپس کې دی جگړه لره الله ور رسول تا یعنی قران او سنت تا ا جگړه په قران او سنت باندې ګورې د ځانا را جگړه محل کوي ان کون تم دو مینو نبي الله کتا سیما لری په لا پور رسول ثاني ذالک خیر و آسان دا داویلا دا غرد و دا انجام زج رسور که منافقتا علم تره دنگوریل لذین آکسانو دا یز غمونا چی گمان کئی انهم چی بیشکدئی آمنو ایمان ناولے بے ما انزل ایلے کا پاسو چنازل شعر تاتا و ما انزل من قبل که پاسو چنازل شعر پخواستانا یوری دونا اراد کئی ایتها حکمو ایلت تاغوتا چې په سره یوځیتاوته ان ها اده دې رکوږي واقعات ذکر کوي چې هو جناو وړل کوون د یسیو مل مانولا او اسلام ور سره پرتاو ان توما منافق راغلي وي او سورې کړل یې په کور کې او ریم را پټ کړی دی او اسلام د شپې را روان دی بلاره باندې کور ترار سره ویلې دي هغه بوجي وا ځي سوريون هغه ځان په سیلار کې ودوري دي لې تي پټول لار باندې ته anonymous searche وکړه خلک راوځي د کورونو او اورانه لګیدا ټیم کې نو دوه قاتل چې دا خو ما په سیلار جوړه شه دا وسته چل کیږي وسو به ما গ্রেফতারای نا غولی هغه ستری او اسلیه مغسترا او یو يهودي و سمین نومی لري هغه کوي ولې حویدا امانته زمادہ کې د ځان سره هغه خله اغه یو څه ځان سره چکهله يهود رال د دد پکووروالل زکه هغه وروه ویل دي نیو ما غلار ورانه نه شو کورانه ولې بیا به خلکو شک ما غی د اړو نه قتل يهود رال د پهځي و تاغ لا کړی دا اوی ماچر چر تاغ لا کړی دا کور دی او غوري کدي کتابه څخه پیدا کړل نستاسو شو اوی په ګردی دي نس په کې نشته خبره لار عطا نبی اسلام له خبره چکهله په سلام ولنه اگر تیوی دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا منافقان دی دا یہود دی دا من گہ بدنامی من مسلمانان بدنامی او دا من گہ لگون دی گسانیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پداو او دا منافق بیا راگے اپلو مال گورو تے ویلی دی نبی علیہ السلام دا خیر دیو وای ادی یہود تہ مو وای شتا دے گاون تا چا کرند اغا اولو پیدا کرده لو وصلن و غلم اغا ده زپس غالی ما ناگا اون کی گردی دلی دی ناگا یهودی کا رسمین یهودی کا رای پیدا کرده نا ده ورتوی لی دی چه دا دی سکرده ویداخو ماس ردی مناطو ما امانتی خیو چه دا بدل تکیره دا امانت ته نا بیا نبی علی اسلام در آغی لی دی چه اللہ رسول دا منگ بدناموی دا دی بخبله کرده دا نبی علی او د منافق ببارکی پیسلا کوله چې تاسو مسلمانان بدناموی. نو اللہ دا یادتونر اولی گل چه ده منافق طربداری مکوا. ځان مسلمانی سابی خو منافق ده. آغا یهودی پیسلا یو خو یو خدا واقعا وا. بلا مبکی واقعا وا. بلا واقعا. دا وا. یو یهودی ده او یو منافق ده پیسلا نبی علیہ السلام لولی ده. چې نبی علیہ السلام لکل پیسلا ولی ده. نبي عليه السلام دی يهودي په حق کې کړه او يهودي بدا ورته وی چې زیس تاسو په مشر باندې کوم نبي عليه السلام